Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. Glaubt mir! Nur! Endlich Ferien! Nach einem anstrengenden Schulhalbjahr waren die fünf Freunde glücklich wieder in Kirin eingetroffen. Nach der langen Zugfahrt und einem ausgedehnten Schwatz mit Tante Fanny bei Tee und Kuchen wollten sie sich ein bisschen die Beine vertreten und waren auf dem Weg zu einem ihrer Aussichtsplätze auf dem Kliff. Der Weg führte sie durch die Felder der benachbarten Bauern, die hier Mais, Gerste und Hafer anbauten. Leise rauschte der abendliche Wind durch das hohe Korn. Oh Mann, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Endlich keine Aufsätze und Klassenarbeiten mehr schreiben, jedenfalls nicht für die nächsten paar Wochen. <lacht> Na, Timmy, riechst du etwa deine besonderen Feinde, wie Kaninchen? <lacht> Nein, er läuft ins Kornfeld. Timmy, komm raus da, aber ein bisschen plötzlich. Er hört nicht. Was machen wir denn jetzt? Wenn er nicht gleich kommt, hole ich ihn. Ja, Die Bauern haben es nicht gern, wenn man kurz vor der Ernte durch ihre Felder stapft. Genau. Erinnert ihr euch noch an den Ärger, den wir letztes Jahr mit Bauer Green hatten, als ja. ich mit meinem Fahrrad in sein Maisfeld gekippt bin? Erinnere mich bloß nicht daran. <lacht> Timmy, komm sofort her! Timmy, hier, du alter Bettverleger! Oh, es gibt kein Abendessen! Ich gehe jetzt und hole ihn. Timmy, ich komme jetzt! Und sollen wir jetzt hinterher stapfen? Ja, lieber nicht. Je weniger Korn zertrampelt wird, desto besser. Timmy, verflickt, wo steckst du denn? Es ist ja so ruhig geworden da drin. Komisch. George! Timmy! Wo seid ihr? Hey Leute, komm mal her! Lieber nicht, George. Wir zertrampeln bloß noch mehr. Jetzt komm schon, das müsst ihr unbedingt sehen. Sehen? Was kann es denn in einem Kornfeld zu sehen geben? Ach, keine Ahnung. Vielleicht hat Timmy einen Dachsbau aufgestöbert. Ach. Wo bleibt ihr denn? Das ist sensationell! Sensationell? Das ist kein Dachsbau. Los, lasst uns nachsehen. Kommt schon! Schnell schlugen sich Julien, Dick und N. in Gänsemarsch durch das mannshohe Korn. Bemüht, nicht mehr Hafer zu zertreten als unbedingt nötig. Sie hielten auf die Geräusche zu, die George von sich gab. Als sie sie schließlich erreichten, standen sie ungläubig vor einem seltsamen Phänomen. Vor ihnen, mitten im Kornfeld, lag ein Kreis von etwa zehn Metern Durchmesser, in dem das gesamte Korn wie von Geisterhand plattgedrückt worden war. Wow, was ist das denn? So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn das? Wieso hat der Bauer denn mitten im Feld die Ehren umgeknickt? Das war nicht Bauer Green ja. Sonst wäre hier eine Traktorspur zu sehen. Oder sonst eine Spur. Aber jemand muss doch diesen riesigen Kreis gemacht haben. Sonst könnte doch der Hafer hier nicht so runtergedrückt sein. Vielleicht war es ein Tier. Aber welches Tier wäre denn groß genug, einen so riesigen Kreis zu machen, ohne andere Spuren im Feld zu hinterlassen? Sch, Leute. <lacht> Hört ihr was? Was? Ich, ich höre einen Traktor. Ich glaube, Bauer Green rückt an. Oh Mann, nix sie weg! Wir deren sie erwischt! Kinder, ihr Kinder! Seid ihr schon wieder auf meinen Feldern unterwegs? Bauer Green, wir. wir. wir ja, was? Was habt ihr hier zu suchen? Hä? Wir waren tatsächlich auf Ihrem Feld, Bauer Green. Es tut mir leid, aber mein Hund hatte sich im Feld verirrt. Okay, ja. Euer Timmy? Das ist mal ein guter Hund. Alter Racker, wie willst dir denn? Der hat ja letztes Jahr die Lieblingskatze meiner Frau das Leben gerettet. Hat sie aus dem Wasser gefischt, als sie in den Fischteich gefallen war. Oh, wirklich? Ja. ja, wenn ich es doch sage... Ähm, wir müssen Ihnen noch etwas sagen. Ja? Da drin in Ihrem Feld, da ist ein riesiger Kreis, in dem das Korn niedergedrückt wurde. Ja. Aber wir waren das nicht, ehrlich. Oh, nee, ein Kornkreis? Wirklich? Hab schon mal davon gehört. Kornkreis? Sowas habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie das entstanden sein kann. Ja, äh, solche Dinger sind schon öfter gesehen worden. Kein Mensch scheint so richtig zu wissen, wie die entstehen. Dann sollten wir vielleicht meinem Vater davon erzählen. Der ist Wissenschaftler und kennt sich mit allen Möglichen aus. Äh, ja, ja. Lauft nur los und lasst meine anderen Felder in Ruhe. Hört ihr? Versprochen, Bauer Green. Und entschuldigen Sie nochmals. Ach, schon gut, Kinder. Wiedersehen, Timmy. Tschüss. Kaum zu Hause angekommen, erzählten die Freunde Onkel Quentin von ihrem seltsamen Erlebnis. Sofort war Quentin Feuer und Flamme für das Thema. Also, ihr habt einen echten Kornkreis gesehen? Ja. Das ist ja faszinierend. Du hast also schon mal davon gehört, Vater? Aber sicher. Es gibt die verschiedensten Theorien zur Entstehung von Kornkreisen. Mhm. Manche meinen, Kornkreise würden durch Plasmawirbel verursacht. Das sind sozusagen winzige Wirbelstürme. Aber ein Wirbelsturm wäre doch in der ganzen Gegend zu spüren. Naja, es sind eben nur ganz kleine Luftmassen, die da wirken. Glauben jedenfalls einige Leute. Manche tippen auch auf Kugelblitze. Kugelblitze? Mhm. Aber es hat doch hier in der Gegend angeblich seit Wochen kein Gewitter mehr gegeben. Mhm. Oder es, es könnten Störungen im Pflanzenwachstum sein. Oder Pilzbefall. Moment äh. mal, mir wird Emily schwindeln. Ja, allerdings. <lacht> das ist ein faszinierendes Thema. Ich muss gleich mal einen Kollegen anrufen. Mhm. Und morgen sehe ich mir den Kornkreis mal selber an, wenn Bauer Green mir das erlaubt. Na, der wird ja begeistert sein. Ja, hallo. Äh, Professor Rawley, bitte. Ja. Äh, Frank, hier ist Quentin. Äh, wir haben hier in der Gegend einen Kornkreis gesichtet. Am besten, du kommst so bald wie möglich noch vorbei. Oh Mann, wenn Onkel Quentin und seine Kollegen alle im Haferfeld einfallen, ja, wird nicht viel davon ja. übrig bleiben. Da werden wir uns bei Bauer Green nicht mehr blicken okay. lassen können. Bauer. Und wenn wir eine ganze Katzenfamilie retten. Ja. Die Freunde hatten zwei Tage auf der Felseninsel gezeltet und nicht mehr an den Kornkreis gedacht. Umso erstaunter waren sie, als sie am dritten Morgen ins Dorf zurückkehrten. Verschiedene Grüppchen hatten ihre Zelte vor dem Ortseingang von Kirin aufgeschlagen. Oh Mann, was ist denn hier los? Oh, keine Ahnung. Was wollen bloß die vielen fremden Leute hier? Hm, fragen wir doch mal nach. Ähm... Entschuldigung, können Sie uns sagen, was hier los ist? Na, wir sind natürlich wegen der Kornkreise hier. Wir sind Kornkreisforscher. Woher wissen Sie von dem Kornkreis? Na, alle wissen davon. Habt ihr nicht bemerkt, wie viele Leute gekommen sind, um die Kornkreise zu sehen? Kornkreise? Mehrzahl? Wir wissen nur von einem Kreis. Zuerst war es nur einer, aber letzte Nacht ist noch einer aufgetaucht. Ich schätze, die Außerirdischen haben mein zweites Mal versucht zu landen. Sie glauben an Außerirdische? Ja. Und ob? Oh. Die Kornkreise sind Versuche von außerirdischen Lebewesen, mit uns in Kontakt zu kommen. Ihr werdet schon sehen. Wir werden ihre Sonden schicken. Sonden? W was für Sonden denn? Die Sonden, die beobachten, wie wir darauf reagieren. Ja. Sie sind nachts als Lichtbälle am Himmel zu sehen. Mhm. Äh, noch eine Frage. Wo ist denn der zweite Kornkreis aufgetaucht? Auf einem Gerstenfeld, eines Bauern namens Kinley. Gar nicht weit von dem ersten Feld entfernt. Ja. Aha. Ja, wir müssen jetzt gehen. Vielen Dank für die Auskunft. Nichts zu danken. Und haltet heute Nacht Ausschau nach dem Lichtsignal. Ja, Ausschau halten. Wer waren die denn? Ach, nur ein paar Spinner. Woher wissen die wohl von dem Kornkreis? Keine Ahnung. Das muss ich herumgesprochen haben. Ach, gehen wir in den Laden und kaufen uns eine Zeitung. Vielleicht steht da was drin. Ach, gute Idee, George. Kurz darauf betraten die Kinder den kleinen Laden, in dem Zeitungen und Tabak verkauft wurden. Quentin unterhielt sich gerade mit Mrs. Hardy, der Besitzerin des Ladens. Hier ist hier Pfeifentabak, Quentin. Vielen Dank, Mrs. Hardy. Guten Morgen, Mrs. Hardy. Guten Morgen zusammen. Hallo, Vater. Hallo, Kinder. Wie war es auf der Felseninsel? Schön wie immer. Aber jetzt sind wir neugierig wegen der Kornkreisgeschichte. Wir wollten bitte eine Zeitung haben, Mrs. Hardy. Mal sehen, was drin steht. <lacht> was glaubt ihr wohl? Ein Haufen Unsinn steht da drin. Wir haben gerade ein paar Leute getroffen, die glauben, die Kornkreise sind von Raumschiffen gemacht worden. Das stimmt doch nicht, oder Onkel Quentin? Doch, Ann, ganz bestimmt. Ab morgen werden hier jede Menge grüne Männchen herumspazieren. <lacht> <lacht> Hast du und dein Kollege denn inzwischen etwas herausgefunden, Vater? Na, leider nichts Konkretes. Den ersten Kornkreis auf dem Feld von Bauer Green haben wir untersucht, aber noch nicht den zweiten, der letzte Nacht auf dem Feld von Trevor Kinley entstanden ist. Ja. Also stimmt es, dass ein zweiter Kornkreis entstanden mhm. ist? Natürlich, steht ja sogar schon in der Zeitung. Lest selbst. Ach, danke. Also, geheimnisvolle Kornkreise, sind die Marsmännchen gelandet? <lacht> Also dann, bis später, Kinder. Ach, tschüss. tschüss. Nach erstem Kornkreis auf Haferfeld und ein zweiter auf dem Gerstenfeld von Kinley. Forscher suchen nach Ursachen... Schaulustige aus dem ganzen Land in Kirin. Also irgendwas stimmt mit der Geschichte nicht. Wie meinst du das, George? Kann ich nicht genau sagen, Anne, aber irgendwas stört mich. Sehen wir uns den zweiten Konkreis selbst mal an. Gute Idee. Kommt, Leute. Wiedersehen, Kinder. Ähm, Wiedersehen, Mrs. Hardy. Nachdem die Freunde ihre Campingsachen zurück ins Felsenhaus gebracht hatten, machten sie sich mit den Fahrrädern auf den Weg zum kleinen Hof von Trevor Kinley. Kurz bevor sie den Hof der Kinleys erreichten, kamen sie an ein Gerstenfeld, an dessen Rand sich verschiedene Leute zu schaffen machten. Dies musste das Feld mit dem zweiten Kordenkreis sein. Neugierig hielten die Kinder ihre Räder an. Hier muss es sein. Da scheinen sich ja viele Leute zu interessieren. Hallo, George! Erinnerst du dich noch an mich? Äh, natürlich. Sie sind doch ein Kollege meines Vaters, nicht? Hm. Professor Raleigh, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> richtig. Ich bin Frank Raleigh. Bin gerade gekommen, um mir das Feld mal anzusehen. Was hm. glauben Sie, wie die Kornkreise entstehen? Nun. Bei Bauer Green tippe ich tatsächlich auf einen Plasmawirbel. Das ist ein Wetterphänomen, wie ein klitzekleiner lokaler Wirbelsturm. Oh. Eine Luftmasse, die sich bewegt und damit die Ehren niederdrückt, hat Onkel Quentin gesagt. Ganz genau, junger Mann. Sie haben gut aufgepasst. Und die ganzen anderen Leute hier, wer sind die? Und haben die eine Ahnung, wie die Kreise entstehen? Ach. Die meisten von denen sind Spinner, die sich irgendwelche wilden Ideen haben einfallen lassen, die weder Hand noch Fuß haben. Timmy, was hast du denn? <lacht> Professor Rowley, haben Sie diese Spuren gesehen? Spuren? Nein, ich bin gerade erst eingetroffen. Sehen Sie mal, Timmy hat hier Fuchsspuren entdeckt. Scheint eine ganze Familie von Füchsen gewesen zu sein. Hm. Meinen Sie, der Kornkreis könnte von Füchsen verursacht sein, Professor? Ich habe schon mal gehört, dass es angeblich Rehe in der Brunft sein sollen, die solche Kreise verursachen. Aber Füchse? Hm. Ah, hallo Kinder! Ja, hallo! Hallo! Ja, das ist Bauer Kinley. Aha! Gehört Ihnen dieses Feld? Allerdings. Ich wollte es abernten, bevor irgendwelche Spinner alles zertrampeln. Ich bin Professor Rorne von der Südforschung. Das ist ein unabhängiges Forschungsinstitut. Wir beschäftigen uns vor allem mit Agrarforschung. Aha. Und äh, sind Sie auch wegen des Kornkreises hier? Ja, genau. Äh, Könnten Sie mit der Ernte vielleicht noch ein oder zwei Tage warten? Äh, ich würde mir das wirklich gern genauer ansehen. Ja, aber wenn mir die Spinner alles zertrampeln, habe ich keine Ernte mehr. Also, wenn Sie wegen der Untersuchung Ernteausfälle haben, dann zahlt Ihnen das Institut eine Entschädigung. Ach so. Na ja, das ist was anderes. Dann untersuchen Sie mal schön. Ja, würde mich auch interessieren, wie diese Kreise entstanden sind. Dürfen wir uns auch mal umsehen im Feld, Mr. Kinley? Ja, ja. Oh, meinetwegen, wenn Südforschung dafür zahlt. Ja. Ähm, ach übrigens, äh, Kinder, äh, wollt ihr euch ein Taschengeld verdienen? Ja klar, Mr. Kinley, gern. Ja, was sollen wir denn tun? Naja, seit diese Kornkreisgeschichte angefangen hat, sind lauter Schaulustige in der Gegend. Mhm. Heute lungern sie auf unserem Hof herum. Meine Frau backt ihre beliebten Kuchen und Na, Kekse. Ja. Aber die werden ihr schneller aus der Hand gerissen, als sie Nachschub machen kann. Sie könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Äh, viel können wir euch zwar nicht zahlen, Wir aber kommen gern und helfen Ihrer Frau, Mr. Kenley. Ehrensache. Wir schauen uns den Kornkreis an und dann kommen wir zu Ihnen. Schön. Meine Frau wird froh sein. Also, bis später dann. Dann wollen wir mal, meine Damen und Herren, Bitte alle im Gänsemarsch, damit Südforschung nicht allzu viel Entschädigung zahlen muss. <lacht> los. Freunde und Professor Rawley sahen sich den Kornkreis genau an. Er war kleiner und unregelmäßiger als der erste Kreis, und die Fuchsspuren hörten am Rande des Kreises auf. Viel ließ sich darauf vorerst nicht schließen. Professor Rawley wollte noch etwas bleiben und einige Messungen vornehmen. Die fünf Freunde aber zog es nun zum Hof der Familie Kinley, wo sich ein Nebenjob aufgetan hatte. N. und Dick halfen mit Feuereifer beim Kuchenbacken, während George und Julien zusammen mit Mrs. Kinley Kuchen und Kekse an die Kornkreistouristen verkauften. Also ich hätte gern, haben Sie keine Käsesahne? Aua, das war mein Fuß. Käsesahne. Ach, äh, kann ich bitte noch zwei Stücke Butterkuchen bekommen? Zwei Stück Butterkuchen, kommt sofort. Überhaupt nicht zu. Zwei Butterkuchen, macht 1,50 bitte. Der ist wirklich sensationell. So was kriegt man in London gar nicht. Dankeschön. Ich hätte gerne ein paar Kekse. Kann man die in einer Tüte mitnehmen? Aber sicher. Einen Moment bitte. Also ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute für Kornkreise interessieren. Ja, ich auch nicht. Was für ein Glück für uns. Wir können die extra weiß Gott gut gebrauchen. Geht es Ihrem Hof denn so schlecht? Ja, kann man wohl sagen. Die letzten beiden Ernten waren schlecht. Und die Schulden wachsen. Das tut mir leid, Mrs. Kinley. Na, ist nicht euer Problem, Kinder. Ich werde jetzt mal wieder in die Küche gehen und sehen, wie Dick und N zurechtkommen. Kannst du mal einen Moment alleine weitermachen, Julian? Ich muss mal eben verschwinden. Hey, ja, klar, George. Ähm, also wo ist denn hier jetzt gleich das Klo? Habe ich dir nicht gesagt, dass du besser nicht herkommst, Mac? Jetzt stell dich nicht so an, Trevor. Jeder weiß, dass wir alte Freunde sind. Ja, trotzdem wäre es besser, jetzt nicht miteinander gesehen zu werden. Ich wollte mir nur mal ein Bild davon machen, was hier so passiert. Das siehst du ja. Es ist ordentlich was los. Aber jetzt solltest du gehen. Was? Krieg ich nicht mal ein paar von Ellens guten Keks? Ah ja, ja, ja. Ich gebe dir eine Tüte mit. Aber verschwinde jetzt, Mac. George! Was tust du denn hier? Äh, ich, äh... Ich suche das Klo. Da hinten die dritte Tür rechts. Und jetzt entschuldige uns. Ah, danke. An diesem Abend war George auf dem Weg nach Hause recht ruhig und nachdenklich. Als sie daheim ankamen, fanden sie Quentin und Professor Rawley in angeregtem Gespräch auf der Terrasse vor. Mr. wo ist Mutter? Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Deine Mutter ist beim Rosenzüchtertreffen. Ja. Sie wollen eine eigene kleine Zeitung herausbringen. Ich habe schon seit zwei Wochen kaum was von ihr gesehen. Apropos Zeitung, hm. Quentin. Gibt es eine hm. Möglichkeit, diesem Zeitungsfritzen beizubringen, nicht solchen Unsinn zu schreiben? <lacht> das ist ausgeschlossen, Frank. Das nennt sich hm. Pressefreiheit. Die dürfen so ziemlich jeden Schwachsinn drucken. Und sie weiß genau, dass sich Schwachsinn gut verkauft. Ja, da hast du leider recht. Also, um nochmal auf unsere Messung zurückzukommen? Ja, ja. Lass uns die Berechnungen nochmal durchgehen. Mhm. Die liegen unten im Labor. Äh, entschuldigt uns, Kinder. Ja, ja. Später. Was? Da war doch was. Was meinst du, George? Natürlich, Mr. Mackenzie. Den habe ich heute Nachmittag auf dem Hof der Kinleys gesehen. Ja, na und? Ist schließlich sein Job, sich da umzusehen, wo was passiert, oder? Ja, schon... Aber die beiden haben so geheimnisvoll getan. Das bildest du dir vielleicht nur ein. Nein, ganz bestimmt nicht. Wisst ihr noch, dass ich heute Morgen an der Zeitungsgeschichte etwas seltsam fand? Ja, aber du wusstest doch nicht mal, was es war. Aber jetzt fällt es mir ein. Der zweite Kornkreis ist letzte Nacht entstanden, richtig? Äh, so viel wir wissen, ja. Die Zeitung, die heute Morgen ausgeliefert worden ist, muss aber gestern Abend gedruckt worden sein. Woher konnte Mr. McKenzie dann schon vom zweiten Kornkreis wissen? Stimmt. Mensch, George, du hast recht. Das war's faul. Äh, Moment mal. Dafür könnte es eine ganz vernünftige Erklärung geben. Wie zum Beispiel... Der zweite Kornkreis wurde zwar heute Morgen gemeldet, aber vielleicht hat Mr. Kinley ihn ja schon gestern Abend gesehen und seinem Freund Mr. McKenzie davon erzählt. Möglich. Hey, seht euch das an. Da. Was ist denn? Seht ihr da draußen? Äh, da sind so komische Lichter über dem Feld. Du hast recht. Kreisrunde Lichter wie Autoscheinwerfer. Oder sind es etwa doch Raumschiffe? Das sind vielleicht die Sonden, von denen die UFO-Leute gesprochen haben. Ach Nein, ganz, nein, bestimmt, ganz nicht. bestimmt nicht. Was soll das? So ein Quatsch. Und wenn doch? Dann steht's morgen als erstes in der Zeitung. Darauf warte ich nicht erst. Los, Leute, auf die Fahrräder. Das sehen wir uns an. Los. Oh, so, wir sind doch gerade erst wieder nach Hause gekommen. Nein, los. Und wir haben noch gar kein Abendbrot gehabt. Ist ja mal wieder typisch, dass du nur ans Essen denkst. <lacht> also, Dick, wenn du hier bleiben willst, bitte sehr. Ich muss wissen, was es mit den Lichtern auf sich hat. Äh, ich komme mit. Und du, Ann? Nö, mich bringen da keine zehn Pferde hin. Ich will mit Außerirdischen nichts zu tun haben. Mensch, Mensch Anne! Anne. Dann bleibt ihr eben hier. Los, Julien. So schnell sie konnten, fuhren George und Julian mit ihren Fahrrädern auf die Lichterscheinungen zu. Doch als sie am Feld von Mr. Kinley ankamen, war kein Licht mehr zu sehen. Allerdings hörten sie in der Ferne ein Auto wegfahren. Nichts mehr zu sehen. Hallo, komm, wir folgen dem Auto, das gerade wegfährt. Okay. Mal sehen, wer das war. Los, George, schneller. Ich mache ja schon so schnell. Na ja, ja, noch schneller. Äh, äh, da vorne, da ist das Auto. Hi, hey, Julian. Sie halten am Dorfeingang. Äh, du, das sind diese Leute, die meinen, dass hier Raumschiffe landen. Meinst du, die haben was mit dem Licht zu tun? Ich würde darauf wetten. Vielleicht wollen sie die Leute an der Nase herumführen. Wäre doch eine tolle Schlagzeile. Raumsonden über Kirin gesichtet. Und wie kriegen wir das raus? Morgen Abend legen wir uns auf die Lauer. Und was ist mit der Sache zwischen Bauer Kinley und Mr. Mackenzie? Ach, das ist doch eine total falsche Fährte. Na. Wenn jemand was mit der Entstehung der Kornkreise zu tun hat, dann diese Spinner hier. Also ich beobachte morgen auf jeden Fall den Hof der Kinleys. Bin ja sowieso da, um beim Kuchenbacken zu helfen. Tu, was du nicht lassen kannst. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns aufteilen. Ja. Also du und Dick, ihr beobachtet die UFO-Spinner. Anne und ich sehen nach, was bei den Kindigs passiert. Einverstanden? Okay, und jetzt lass uns nach Hause fahren. Ich habe allmählich Hunger. Ja, ich auch. Los geht's! Hm. Am nächsten Morgen gab es wieder eine Sensation. Ein dritter Kornkreis war aufgetaucht, diesmal auf dem entferntesten Feld von Bauer Kinley. George und Julien ärgerten sich, dass sie am Abend vorher nichts bemerkt hatten. Denn sie waren davon überzeugt, dass die Kornkreise nicht von selbst entstanden. Am Abend teilten sich die Freunde wie besprochen auf. George und Anne drückten sich so lange wie möglich auf dem Hof der Kinleys herum. Julian und Dick dagegen radelten davon, um das Camp der UFO-Begeisterten zu beobachten. Da vorne ist ihr Zeltlager. Mal sehen, was passiert. Du glaubst wirklich, dass die die Kornkreise anlegen? Wie sollten sie das tun, ohne Spuren zu hinterlassen? Keine Ahnung, Dick. Wir sind ja schließlich hier, um das herauszufinden, oder? Ah, stimmt. zwei klettern in ihr Auto und fahren los schnell hinter die Bäume damit sie uns nicht sehen los hinterher Dick schneller Julian die entkommen uns Wir müssen das Auto wieder genauso hinstellen wie gestern. Der Kornkreis liegt direkt in diese Richtung. Okay. Check die Zeit. Es ist jetzt 21 Uhr, Minuten, 45 Sekunden. Countdown läuft! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Aha. Julian, was machen die da? Die machen die Autoscheinwerfer an. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, was das soll. Vielleicht geben sie irgendwelchen Komplizen Zeichen, dass die herkommen sollen. Schalt ab, Penny! Okay. Scheinwerfer ist aus. Wie lange Pause diesmal? Genau zwei Minuten. Dann drei Minuten und dann fünf. Wir Aha. müssen dafür sorgen, dass die Abstände in Primzahlen erfolgen, ja. damit die Außerirdischen wissen, dass es ein Signal ist und keine natürliche Erscheinung. Ja. Ich werde verrückt. Die warten wirklich auf Außerirdische. Und was sind Primzahlen? Zahlen, die nur durch Eins und sich selbst teilbar sind. Also. 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Ach So. Wollen wir Ihnen einen Gefallen tun und Ihnen einen Außerirdischen liefern? Äh, wie meinst du das? <lacht> Was ab. Wir überbringen Grüße. <lacht> Was, was, was war das? Du, du, du glaubst doch nicht, dass, dass das waren... Wir kommen in Frieden. Oh mein Gott, sie sind wirklich unter uns. Wer seid ihr? Von wo Wo kommt ihr? Planet Vega, wir beobachten euch. Die, die Kornkreise waren also wirklich Nachrichten an die Erdlinge? Was war das? Jedenfalls keine Außerirdischen... Ich nehme mal die Taschenlampe. Hey, du da hinten! Was hast du hier zu suchen? Was habt ihr hier zu suchen? Ah! <lacht> so einfach ist es also, einen außerirdischen nachzumachen. Nochmal, mal, musstest du uns so erschrecken? <lacht> Tut mir leid, aber Sie glauben doch nicht wirklich an diesen Quatsch, oder? Und ob wir daran glauben? Wir denken, es sind wirklich Nachrichten aus dem All und wir wollen mit Lichtzeichen zeigen, dass wir die Nachricht bekommen haben. Was tun Sie hier? Heute Morgen ist wieder ein Kornkreis aufgetaucht. Mhm. Das ist doch kein Zufall. Ja, das denken wir auch. Aber wir glauben nicht, dass irgendwas aus dem All was damit zu tun hat. Das hier ist eine höchst irdische Angelegenheit. <lacht> Dann schlage ich vor, ihr verschwindet hier und lasst uns weitermachen. <lacht> ja, wir treuen uns. Und hat euch noch niemand gesagt, dass es nicht höflich ist, sich über Leute lustig zu machen? Tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen. Schönen Abend noch. <lacht> <lacht> Während die Jungen also ohne Ergebnis wieder abzogen, waren die Mädchen auf einer anderen Spur. Sie beobachteten, wie Bauer Kinley und sein ältester Sohn Colin lange Stöcke in den hinteren Teil des Autos packten und dann wegfuhren. Hastig stiegen die Mädchen auf ihre Räder und radelten so schnell sie konnten hinterher. Nicht schneller. Ich hoffe, die bleiben in Sichtweite. Da, sie werden langsamer und halten. Stopp, ja. Hört sich an wie ein Moped. Ja, sie scheinen darauf zu warten. Weg. Na, bereit? Ja, mehr oder weniger. Ah, jetzt komm. komm schon, Meg. Sei kein Frosch. Aber heute Nacht schon wieder. Das, das läuft doch alles hervorragend. Naja, schon. Also schön. Möglicherweise brauchten die Mädchen dem Auto nicht lange zu folgen, denn es hielt nach etwa einem Kilometer am Feldrand. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, ich auch. So, dann wollen wir mal. Moment mal, Dad. Was ist das denn? Wo? Sieh mal, über dem Gerstenfeld. Da sind ja so komische Lichter. Ach, du hast recht, Colin. Was kann das bloß sein? Wahrscheinlich landen die Außerirdischen gerade in deiner Gerste, Trevor. Ach, klar. Es ist ja auch richtig gemütlich. Meint ihr, das sind die Spinner, die das machen? Davon bin ich überzeugt. Psst! Hört ja. ihr das? Da kommt ein Auto. Wer kann das denn sein, um diese Zeit? Also, keine Ahnung. Macht uns jemand einen Strich durch die Rechnung? Verstecken wir uns besser hier im Gebüsch, bevor uns jemand sieht? Ja. Sch. Ah. Tippi, kein Laut. Sch. Guten Abend, ihr Herr äh, Quentin, was tun Sie denn hier? Hm. Guten Abend. Darf ich Ihnen meinen Kollegen Professor Raleigh vorstellen? Guten, Guten Abend. Abend. Frank, dies ist Bauer Kinley, sein Sohn Colin und der Herausgeber unserer Zeitung, Mr. Mackenzie. Sehr angenehm, Gentlemen. Was führt Sie denn hierher, Quentin? Nun, wir wollten hier am Feldrand ein paar Messgeräte aufstellen und sehen, ob auf dem Feld über Nacht etwas passiert. Ihre Genehmigung natürlich vorausgesetzt, Mr. Kinley. <lacht> äh, äh, ja, natürlich. Machen Sie nur. Wir wollten so etwas Ähnliches tun. Eine Art Nachtwache, wissen Sie. Aber, aber jetzt, wo Sie hier sind, da können wir ja abziehen, nicht wahr? Ja, in der Tat wäre das wünschenswert. Je weniger Störungen unsere Instrumente ausgesetzt sind, desto besser. Ja, dann machen wir jetzt, dass wir nach Hause kommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, Weidmanns Heilquellen. Weidmanns Dank. Lass uns hier bloß verschwinden, bevor dein Vater uns entdeckt. Sonst gibt's mächtig Ärger. Ja, los. Und du, Timmy, muckst dich nicht. Verstanden? Enttäuscht saßen die fünf Freunde am nächsten Tag am Frühstückstisch. Ihre Nachforschungen hatten nichts ergeben. Und was jetzt? Wir haben einen Schlag ins Wasser nach dem anderen erlebt. Mhm. Unser war nur knapp daneben. Wenn Vater und Professor Rawley Sie nicht gestört hätten, dann hätten Mr. Kinney und Mr. McKenzie sicher was angestellt. Ja. Genau. Und wetten, dass es heute Morgen keinen neuen Kornkreis gibt? Guten Morgen, alle zusammen. Guten Morgen. Morgen, morgen Onkel Quentin. Du siehst ja ganz schön erledigt aus. Ja. Ich habe nur drei Stunden Schlaf gehabt. Frank und ich haben uns die letzte Nacht um die Ohren geschlagen, um das Feld von Trevor Kinley zu beobachten. Und heute früh musste ich Fanny mal wieder zu ihrem Rosenzüchterverein fahren. Und, habt ihr etwas entdecken können? Nein, auf dem Feld, das wir beobachtet haben, ist rein gar nichts passiert. Kein Wunder. Äh, was soll das denn heißen? Ach, gar nichts, Onkel Quentin. Ähm, möchtest du Tee? Bitte. Vor der ersten Tasse Tee ist mit mir überhaupt nichts anzufangen. <lacht> Wusste Mutter das, als sie heute Morgen mit dir ins Auto gestiegen ist? Deine Mutter kennt mich in- und auswendig. Sie hat die übliche Taktik benutzt. Und die wäre? Sie ist den Weg hingefahren und bevor ich zurückfuhr, hat sie mich gekniffen, um mich wach zu kriegen. <lacht> <lacht> Wieder ein wunderschöner Sommermorgen dürfen wir überrascht feststellen, dass uns ein neuer Kornkreis beschert wurde. Nein! Bitte! Äh, was Hör wiederum, tauchte ein Kornkreis auf einem Feld von Bauer Green auf, bei dem schon der erste Kornkreis festgestellt wurde. Ohne Zweifel wird dies neue Besucherscharen in unser beschauliches Dorf bringen. Ach, noch mehr Schaulustige, die, die uns stören. die Ausgabe unserer Zeitung ausfallen, Dass sich eine der Druckmaschinen gestern Nacht festgefressen hat und repariert werden musste. Aber das Radio versorgt Sie, verehrte Hörer, weiter mit Neuigkeiten. Wenn die Außerirdischen nicht unsere Frequenz stören. So ja. ja. dumm, dass wir das falsche Feld beobachtet haben. Also, ich werde noch mal meine Berechnungen durchsehen. Vielleicht kein Plasmawirbel, sondern doch Das ist der Beweis. Der Beweis? Für was, George? Ja, wie meinst du das? Gestern Abend waren Mr. Kinley und Mr. Mackenzie am Feldrand. Die wollten dort einen Kornkreis anlegen, da bin ich sicher. Dann wurden sie von Vater und Professor Rawley gestört. Und heute erscheint keine Zeitung, weil Mr. Mackenzie die Druckerpresse gestoppt hat. Hm, und wer hat den neuen Kornkreis angelegt? Wenn dein Verdacht stimmt, dann hätte Mr. Mackenzie sehr wohl etwas zu schreiben gehabt. Warum hätte er die Druckmaschine stoppen sollen? Verflixt! Du hast recht. Aber vielleicht hat jemand anderes den Kornkreis angelegt. Die Raumschiffspinner vielleicht. Ach, nie im Leben. Die glauben doch fest daran, dass die Kornkreise von den Außerirdischen angelegt werden. Also ich glaube, dass George auf der richtigen Spur ist. Warum legen wir uns heute Nacht nicht nochmal auf die Lauer? Anne! So ein Vorschlag von dir? Du bist doch sonst nicht so scharf darauf, nachts unterwegs zu sein. Stimmt. Was ist denn jetzt plötzlich in dich gefahren? Ach, mir geht diese ganze Geschichte allmählich auf die Nerven. Keiner weiß, was es mit dem Geheimnis auf sich hat. Alle sind nervös, eine Menge Spinner treiben sich in Karen rum und ich verbringe meine Zeit damit, Kekse zu verkaufen. Das sind doch keine Ferien. <lacht> Ach, Jimmy. Gut gebrüllt, Löwe. Also heute Abend legen wir uns noch einmal auf dem Kinleyhof auf die Lauer. Am Nachmittag, nachdem alle Kuchen und Kekse von Mrs. Kinley verkauft waren fuhren die Freunde zunächst nach Hause, um keinen Verdacht bei Bauer Kinley zu erregen. Doch mit Einbruch der Dunkelheit machten sie sich erneut auf den Weg zum Hof der Kinleys und trafen gerade rechtzeitig ein, um Bauer Kinley und Colin dabei zu beobachten, wie sie lange Stöcke in den Kombi luden. So viele Felder hat eure Kinder ja nicht. Ist der kleinste Hof hier in der Gegend. Ich werde verrückt. Wir fahren wieder zu dem Feld von gestern Abend. Ja, du hast recht. Das ist dieselbe Richtung. Nur wenig später hielt der Kombi wieder an dem Feld, an dem sich die Kinder am Abend vorher schon auf die Lauer gelegt hatten. Und wieder kam das Moped angeknattert. der Druckerpresse an, weil ich keine Nachrichten habe und dann, dann macht ihr den Kreis einfach in irgendeinem anderen Feld, ohne mir Bescheid zu sagen. Das waren wir nicht, Mr. McKenzie. Ehrlich nicht? Ich schwöre dir, Mac, wir hatten nichts damit zu tun. Entweder war das ein anderer Spaßvogel oder es gibt wirklich eine natürliche Ursache für diese Dinge. Ach, wie auch immer. Ich helfe euch noch ein letztes Mal, aber dann ist Schluss. Verstanden? Allmählich kann ich mit dieser Nummer auch keine Zeitung mehr verkaufen. Okay, Mac, okay. Wir haben auch schon einen ganz ordentlichen Batzen verdient. Äh, Colin, hol die Stelzen aus dem Kofferraum. Okay, Dad. Die haben Stelzen. Ich glaub's nicht. Und was für komische Dinge sind das am Ende der Stelzen? Sieht aus wie Entenfüße oder so. Ich wette, das sind Fuchsfüße. Ja, Wisst ihr noch, auf dem Feld haben wir Fuchsspuren gefunden. Die spazieren jetzt mit Ihren Stelzen ins Feld. Los, lasst uns hinterhergehen und sehen, was Sie machen. Was ist eine Reise? Mit diesen kann ja kein Mensch laufen. Bist ja auch ein Fuchs, Mann, Alter. Das kann man nun sagen. Was machen die denn jetzt? Vorsicht, die sind abgestiegen von Ihren Stelzen. So machen die das also. Sie stapfen mit ihren Stelzen ins Korn und hinterlassen nur Abdrücke wie ein Fuchs. Und dann benutzen sie die Länge der Stelzen, um das Korn in einem großen Kreis runterzudrücken. Wir haben ganz schön an der Nase herumgeführt. Ja, was machen wir denn jetzt? Na, was schon? Wir lassen sie auffliegen. Guten Abend, Gentlemen! <lacht> wieder für was? Schlagzeilen in der morgigen Zeitung? George, was macht ihr denn hier? Wir klären das Geheimnis der Kornkreise auf, Mr. Mackenzie. Mhm. Wie konnten Sie bloß ganz Karen an der Nase herumführen? Äh, ja, aber das war doch nur ein kleiner Spaß. Ja, an dem Sie beide eine ganze Menge Geld verdient haben. Ja. Ich? Äh, wir? Also, Mac hatte damit ursprünglich gar nichts zu tun. Ja, genau. Ach, wir sind pleite. Wir brauchten das Geld, das wir mit den Schaulustigen und den ganzen Spinnern verdient haben. Das stimmt. Ja. Hört mal zu, Kinder. Trevor Kinley ist mein bester Freund und er ist ja, finanziell und? am Ende. Ohne seine eigene Schuld und nur, weil die Ernte zwei Jahre lang schlecht war. Ja, und da dachten wir, ein paar Spinnern etwas Geld abzuknüpfen, könnte ja wohl nicht so schlimm sein. Und da haben Sie bei Bauer Green einen Kornkreis angelegt? Nein, mit dem ersten Kornkreis hatten wir gar nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie der entstanden ist. Naja, aber dann kamen all diese Leute und meine Frau fing an, Kuchen zu verkaufen. Das Geschäft lief wirklich gut. Ja. Meine Mutter ist eine fabelhafte Bäckerin. Oh ja, ja das kann man <lacht> wohl sagen. <lacht> naja, und da dachten wir, bevor das Interesse wieder abflaut... Und sie wieder weniger Zeitung verkaufen. Naja, das auch. Aber ehrlich, vor allem wollte ich Trevor helfen. Ja. Und was werdet ihr jetzt tun? Werdet ihr uns verraten? Also so kann es jedenfalls nicht weitergehen. Ja, naja, ihr habt ja recht. Es wird allmählich lächerlich. <lacht> das kann man wohl sagen. Wir werden niemandem etwas sagen. Das werden Sie selbst erleben. Ja, genau.